«Пісня так і підмиває мою душу. Сама не знаю, чого душа моя бажає. Чи щоб він знову озвався під віконцем, чи щоб не приходив». Минає день, тиждень, місяць і півроку збігло за водою. Здається, що в хуторі тихо й мирно, цвіте хутір і зеленіє. Коли б же поглянув хто що там коїлось, що там діялось, люди прокидалися, лягали плачучи, проклинаючи, усе пригнула по своєму молода пані, усім роботу тяжку, усім лихо пекуче і знайшла. Каліки нещасливі, діти кришеняточка, й ті в неї не гуляли. Діти сади замітали, індиків пасли, каліки на городі сиділи, горобців, птаство полошили. Да все ж то ти якось уміла, пані, приправляти доріканням та гордуванням, що справді здавалась усяке діло каторгою. Стока, наче вона була, все бачила. Всюди, як та ящерка, по хутору звивалась, і Бог її знає, що їй таке було. Тільки погляне, то наче за серце тебе рукою здави. А пани-сусіди нашу панію похвалюють, величають. Ото хазяйлива, ото розумна. Дарма, що молоденька, добре б нам усім у неї вчитись. Спершу люди на пана вповали, та незабаром зреклися на дії й думки. Він був добрий душею й милостивий пан, та плохий зовсім. Ніщо з його. Опитував він жінку вмовляти, та не така-то вона». Далі вже й на минути на сьоріч боявся, мов не бачить нічого, не чує, не було в його ні духу, ні сили. Сказано, добрий пан не б'є, не лає та нічим і не дбає. Як почне пані обмирати та стогнати та вкрик викрикувати, то він руки й ноги їй вицілує і плаче, і сам людей лає. «А що б вас, або дай вас, отуморять мені друга!» «Не буде з його нічого», каже Назар. «Я одразу побачив, що квач, ще тоді, як він Устину обідом нагодував. Якби таку жінку та мені, я б її у кумашню втручив». Нехай би пихкала. Та й зарегоче на всю хату. Такий вже чоловік був той Назар. Усе йому жарти. Здається, хоч його на огні печи, він жартуватиме. А що Катря сліз вилила, то де вже ці й сльози брались? Візьме свою дитину на руки та плаче, плаче, а далі заридає у голос. І Прокіп дуже зажурився. Усе щось собі думає і зі мною вже не пожартує. Оце ж боякі ви смутні. Кажу йому одного разу, це було ввечері присмерком. Чого ви такі смутні? А він мене за руку пригорнув і поцілував. Закия схаменулась, його вже й немає. Усі люди пов'яли, змарніли, тільки бабуся велична, як і була. Як не лає, як не кричить на неї пані, бабуся не лякається, не метушиться. Іде тихо, говорить спокійно, дивиться ясно своїми очима ясними. І незчуєшся було, як до неї пригорнешся та й заплачеш. От як дитина до матері своєї рідної горнеться. Не плач, моя дитино, не плач, промовить бабуся стиха. Ласкаво, нехай недобрі плачуть, а ти перетривай її. «Все, витерпи, бідочку, хіба ж такий перетерпіти не можна?» Господи, як же смутно і смутно жилося. Не чути сміху, не чути гласу людського. У двір душа жива не навідається. Хіба за ділом? Та так боязко оглядається, так поспішається вже, наче йому спущі вихопитись. От звіра лютого йдеться. Спізнилась якось, вечерявши, та й біжу хутенько. І чому хоч прокіп не прийшов вечеряти, думаю. Коли він так і вродився перед очима моїми, переймає мене і обігти не пускає. Устину, скажи чи мені правдунько, Чи ти мене любиш? Утекла б я от його, так ноги мене не несуть. Стою, горю. Він тоді мене за руку. Обіймає, пригортає та все питає. Чи любиш? Такий чудний. Посідали, поговорили, покохались, усе лихо забулось. Весела душа моя, і світ мені милий, і таке в світі гарне все, таке красне. Чого вже коли й пані постерегла? Що це тобі? Каже, чого її так розчервонілась, наче хто вибив, чи може, що вкрала? Боже мій милий, як то вже я того вечора захисного темного дожидаю. Звелись, пані на вечерю йти, прокіп мене дожидає. Прийме та постоїмо у двізі, погорюємо обойко, Буденної денної пори, хоч і стрінемось, тільки зглянемось, словечка не перемовимо, розійдемось. На лихо, ви покохались, каже, було Катря. З розумна ти, моя люба, кепкує з неї Назар. Коли б тепер ти вдруге мене полюбила, то би лапки полизала єси. «Кохання в мене на умі, мені й вони двойко серця сушать, як подумаю, погадаю». Чого «Шогосово дівчину сушити та лякаєте?» – озветься бабуся. «Коли вже покохала, нехай кохає, то їй судьба така судилася».